Окото Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 5 април 1933 г. в София Размишление Човек има две очи – дясно и ляво. Дясното око има отношение към ума, а лявото към сърцето. Ако очите на човека са изпъкнали, това показва, че чувствата в него са добре развити. Ако очите са малки, умът е слабо развит. Зайкът и сърната имат изпъкнали очи. Свинята и картицата пък имат малки очи. Котката има големи очи. По формата и големината на окото се съди за качествата и способностите на човек. Окото е свързано с речта, т.е. сговора. Който има големи и изпъкнали очи, той е добър оратор. Очите са едно от великите блага дадени на човек. Те са свързани с душата. Чрез очите човек влиза във връзка с външния свят и се тонира. Чрез тях се регулират енергиите на неговия организъм. Когато очите възприемат правилно външната светлина, мозъкът на човека функционира правилно. Ако очите не са здрави и не възприемат правилно светлината, и мозъкът не работи добре. Колкото по-отворени са очите, толкова повече впечатление възприема човек. Правилно е обаче човек да възприема толкова впечатление, колкото може да обработи. Светлината се ползва двояко – външно и вътрешно. Като знаете значението на възприятията, вие трябва да се пазите от образи и впечатления, които се отразяват вредно върху вашата психика. Не гледайте грозни образи и картини. Някой изкривява устата си, друг очите си. Не спирайте погледа си на тези криви прояви. Ученият и разумен човек може да изучава и недостатъците на хората, но невежият трябва да ги отбягва. Не занимавайте ума си с изопачени и криви човешки прояви. Всяко впечатление, което прониква в мозъка, се отпечатва на лицето. Пазете децата си от грозни картини. Възрастния и прост човек сам трябва да се пази, а мадреца ще ги изучава. Често децата се кривят, глезат, се правят грозни движения и едни други си пъкостят. Това се отразява лошо на възпитанието им. Някога човек свива очите си, прегъва се, за да намали пълките на корем. Той трябва да направи обратното. Да се изправи и широко да отвори очите си, да влезе повече светлина в тях. Светлината лекува всички болести. Едно се иска от човека. Всеки момент да благодари за големия дар, който Бог му е дал. По-голям дар от очите не съществува. Те са свързани с мозък. Забелязано е, че слепият не може да говори добре. Речта има връзка с очите. Виждаш един човек, има желание да говори с него. Не го виждаш, нямаш желание да говориш. Живееш сред природата, виждаш красотата й и в теб се явява желание да влезеш в контакт с нея. Колкото по-разумен е човек, толкова по-красива форма имат очите му. Пазете очите си като свещен дар от бог. Някой има обичай да натиска очите си. Никога не ги натискайте. Ако сълзят, изтривайте ги леко с кърпичка. Ако ви болят, растивайте слепоочните области или коста за душите. Не упражнявайте очите си в търсене недостатъците на хората. Откъде знаеш, че някой от техните недостатъци не са и твои? Като изучавате човешкото око, през него може да прекарате една плоскост, над и под която минават лъчите, които излизат от окото. Ако те минават под плоскостта, човек се движи повече в материалния свят. Когато говори с него, той гледа повече към земята. Ученикът, който не знае урока си, гледа към земята. Учителят му говори, а той не потига очите си, не се интересува от предмет. Той възприема светлината от земята. Тази светлина обаче не може да въздейства на мозък. Затова такъв ученик е упорит и своен равен. Ако учиш нещо и гледаш към земята, нищо няма да придобиеш. Ако мислиш и гледаш към земята, мисълта ти ще остане безплодна. Друг е въпросът, ако главата ти е надолу, а погледът нагоре, над плоскостта. Тогава каквото учиш, каквото мислиш, ще успееш. Човек е дошъл на земята да учи, да се свържи с разумния свят. Изразен чрез небесните тела, чрез въздуха, водата, животните, растенията, минералите. Чрез тях той изучава природата. В помощ на това му идва зрението. Той вижда, че зайкът пяка крие се от човека. От зайка той научава предпазливостта. Ще кажете, че зайката е глупо в животно. Не е глупав, даже е много мисли, но не е намерил начин за защита. Той е дошъл до заключението, че спасението е в бягането, затова е удължил задните си крака да бяга по-лесно по височините. Колкото по-силно бяга, толкова по-добре за него. Заекът бяга от неприятеля си, а човек го отбягва. Затова именно слагай далеч от съзнанието си всичко, което може да ти причини пакост. Всяка лоша мисъл и всяко лошо чувство са подобни на мечка, лисица и вълк. Видиш ли ги и още отдалеч ги избягвай. Като говоря за изпъкналите, за малките и за големите очи, както и за отворените и затворените очи, Имам предвид известни прояви, известни дарби и способности в човек. По очите ще познаеш какъв е даден човек. Ще изучиш първо външната форма на окото, неговата големина, а после светлината, която се излъчва от него. Ще пазиш зеницата си от силна и слаба светлина. В първия случай... Зеницата трябва да се свива чрезмерно, а във втория случай да се разширява. Не е добре нито едното, нито другото. Очите не трябва да се движат много. При това движението не трябва да бъде нито много бързо, нито много бавно. Някой мига бързо. Това се дължи на голяма нервност, на вътрешно безпокойство или смущение. Какво представлява окото? Малка слънчева система, малко слънце. От всички органи очите доставят най-голяма радост на господаря си, особено когато са в съгласие с останалите органи – уши, нос, уста. Когато гледаш слънцето, не е достатъчно само да се спираш на него, но да гледаш и външната обстановка – облаците, небето, хоризонта. Изгревът на Слънцето представлява красива картина, която трябва да се отпечата в съзнанието ви. Един ден, когато имате свободно време, ще обработите тази картина, за да се ползвате от нея. И тъй. Окото е връзка между външния и вътрешен свят. То подхранва човешката реч. Когато окото заболее, и речта се засяга. Това се отразява и на мисълта. От това какви предмети гледа окото, зависи развитието на ума. Ако по цели часове гледаш по витрините различни предмети или търсиш с очите си места за удоволствие... Нищо не придобиваш. Друг е въпросът, ако търсиш хубави книги, художествени картини. Това остава в съзнанието ти красиви образи, които допринасят за развитието на ума. Какво виждате сутрин, когато станете от сън? Ще кажете, че сте сънливи и нищо не ви интересува. Не. Трябва да насочите погледа си поне към един красив образ. Подадете ли се на сънното състояние, вие тук ще се събуждате, тук ще заспивате и целият ден ще мине без никаква придобивка. Казвате, изгубихме вяра в себе си. Отслабнахме, остаряхме, краката не ни държат вече. За да се справите с това състояние, правете упражнение за очите, за краката, за да се събудите. Изучавайте моделите за очите. На първата рисунка е дадено око на мадрец и око на праведник. Пазете следното правило. Като ставате сутрин от сън, не бързайте веднага да отворите очите си. Дръжте ги е известно време затворени, докато се успокоят напълно. Не се поддавайте на съня. Щом ги отворите, потърсете един красив образ и там спрете погледа си. Като запалите лампата, гледайте постепенно да нагодите очите си към светлината. Меката и приятна светлина е полезна за очите. Това се отразява добре и на нервната система. Правилно е, преди да отворите очите си, да отправите мисълта си към Бога. Щом станете от сън, правете леглото си. Но зина управят леглото си към обяд или даже след обяд. И това не е лошо, но по-добре е леглото ви да бъде в изправност. След това обуйте се и най-после измийте лицето си с сапун или и без сапун. Сапунът не е необходим за лицето. Веднъж в месеца е достатъчно да го измивате с сапун. Вие мислите, че като миете лицето си с сапун, то ще бъде чисто. Лицето има способността само да се мие, само да се чисти. То е динам. От всяка клетка, от всяка пора на тялото изтича електричество и магнетизъм, които измиват както лицето, така и цялото тяло. Водата за ми не, не трябва да бъде студена. Водата е стимул на живота. В нея се крие енергия, която трябва да се използва. Ако не можете да си служите правилно с водата, вие сами си причинявате пакости. В това отношение аз съм правил много опити и съм дошъл до положителни резултати. Можете да се миете и с много вода, но ако не знаете как да я употребявате, тя ще ви причини големи пакости. Някои източни народи правят по 2-3 бани на ден – това отговаря на пословицата. Прекален светец и Бог не е драг. Миенето има отношение към светлината и към разумността. Животните, като неразумни същества, не се мият. Кой ги мие? Дъждът. Миенето е достояние само на човек. Ако знаеш как да се миеш, ти си здрав. При не допуска и никаква странична мисъл. Мисли само за миенето, за да имаш резултат. Когато се миеш, бъди напълно тих и спокоен. На втората рисунка е дадено око на наблюдателен човек и око на човек с живи представи за нещата. Третата рисунка представлява окото на човек с философски поглед към света и окото на мислещ човек. Сега ще ви дам за 10 дни начин как да се миете. Ще видите какъв резултат ще имате. Ако нямате по-голям съд, ще вземете чиста стъклена кана. Ще си поливате три пъти на едната страна и три пъти на другата, след това ще си измиете врата и ушите. С мека кърпа леко ще обършете лицето си. Водата е един от великите проводници. Тя е носителка на живота. С благоговение трябва да се приближавате към нея. Ако ви дам знание за очите и не го използвате, нищо няма да получите от него. Има състояния, които не са ваши. Не давайте израз на такива състояния чрез очите си. Състояния и навици, които имал тя доти, се предават чрез очите. Не се поддавайте на тези състояния. Увърни погледа си към небето. Представи си едно общество, което са стигнали до висока степен на развитие. Всички имат весели и засмени спокойни лица. Представи си лице на ангел, което изразява известна добродетел, например, крутоста. Очите на кроткия са спокойни. Свързвай се с такива образи. Често критикувате някои и така се свързвате с неговите лоши навици. Вземете пример от мадреца. Той държи отрицателните образи далеч от себе си. В това е неговата сила. Щом сложите тези образи близо до себе си, вие влизате във връзка с тях. Когато човек взема пари от някого, той широко отваря очите си. Когато сиромахът връща дълга си на кредитора, той свива очите си. Бърка в джоба си и мисли колко да даде. Такъв човек не може да се развива. И при вземането и придаването правилно е очите да са еднакво отворени. Ако вземаш повече, а даваш по-малко, в тебе става натрупване на излишни вещества. Такова е окото на охранения човек. На рисунката има представен образ на око на човек с физическа любов. Природата не търпи нищо излишно. Някой път вие. Товарите съзнанието си с ненужни работи. Например, виждате беден човек на улицата и този образ влиза в съзнанието ви. Вие си казвате. Ами ако и аз стана като този бедняк? С тази мисъл си правите сами пакост на себе си. Друг извършил престъпление. И тази мисъл се натрапва и вие си мислите Ако и аз направя такова престъпление Никой не може да те накара да направиш нищо, ако ти не искаш На петата рисунка е представено око престъпник Долния образ и око обикновен човек Горния образ Да забогатееш или осиромашееш? Това не е случайно има богатство, което е създадено от ума на човека. Има богатство, при което човек прилича на натоварен кон, който носи скъпоценности на гърба си. Колкото това богатство е на коня, толкова и негово. Богатство, което се държи в банката и не се ползва, е без значение за притежателя. Ако прави добро и широко го използва, това богатство има смисъл. Днес учите на човека са резултат на миналия живот. Те първо той трябва да живее чист и свят живот. Някои от вас изтискат очите, други ги отварят широко. У някои очите са разногледи, у други между очите и устата няма съотношение. Важно е разстоянието от очите до устните. Колкото устата е по-близо до очите, характерът на човека се изменя. Ако устата е по-далеч от очите, характерът на човека взима друго направление. Например, ако устата е поставена във фокуса, всичко, което виждаш, едновременно ще го възприемаш и чрез другите органи. Чрез езика, чрез носа, чрез ухото и други. Така ти съзнаваш, че виждаш и познаваш нещата. Когато се интересува от някой човек, ние се приближаваме към него като към едно цвете, за да почувстваме неговото благоухание. Чрез очите ние възприемаме висшите енергии на природата, които действат в нас. Те подхранват благородни чувства от човека. Колкото по-благороден е човек, толкова повече се храни той от благата, които Бог е създал. Светлината също е храна. Хубавите мисли привличат енергии, необходими за тониране на мозъка. На шестата рисунка е представено око на морален или етичен човек и око на религиозен човек. Човешкият мозък е устойчив, не се поддава на дразнение, не чувства болки. Трябва да има граматно налякане върху мозъка, за да почувства болка. А това става рядко. Черепът е преграда, която пази мозъка от големи сатресения. Опасно е, ако сатресенията се предават на мозъка. За да бъде работата ви успешна, лъчът, който излиза от очите, трябва да бъде насочен нагоре, на плоскостта. Отправен ли е надолу, каквато и работа да предприемете, ще вървите назад. Ако си замеделец, или работата ти ще се щупи, или воловете ти ще избягат, ще ти се случи нещо неприятно. Човек трябва да владее очите си. Как се постига това? Чрез самовъзпитание. Като стане сутрин от сън и отвориш очите си, първо ще погледнеш към красотата, създадена от Бог. Срещнеш човек, ще потърсиш нещо красиво в него. Търси всякога доброто в човека и там спира и погледа си. Като станеш мъдрец и възлюбиш човека, тогава ще видиш лошото в него и ще му помогнеш. Какво нещо е лошото и грозното в човека? То е неговото отходно място. Всеки дом има такова място. Там се изхвърлят нечистотиите. И светлината има отходно място. Докато са на земята, и светиите имат отходни места. В живота остават излишества, които трябва да се изхвърлят някъде. Злото трябва да излезе вън от човек. Ето защо съзнателно или несъзнателно някога човек прави зло. Той е старото зло, което той носи от далечното минало. Обаче това зло оставя своите малки деца в човека, които растат и стават големи. Един ден, човек и тях ще изхвърли навън. Ще дойде ден, когато злото ще стане безплодно. И тогава, като се изхвърли навън, няма да има вече условия за ново зло. Докато човек е на сегашната степен на развитие, все ще има в него деца на злото, които ще изпраща навън. Сега вие искате да знаете какво се крие в човешката душа. Много неща се крият в нея, но никой още не може да проникне там. Много завеси и много прегради я крият от човешкото око. Никой физиономик не е проникнал там. Душата има дълбочини, за които се иска голяма светлина. Слабата светлина не може да проникне в тя. Като знаете това, не се мъчете да проникнете в душата, тази далечна област за вас. Радвайте се на великото благо, с което разполагате – очите. Пасети ги. Поддържайте тяхното здравословно състояние. Ето идва пролета. Използвайте всичко, което тя носи. Гледайте цветята и изворите, горите, малките буболечки и на всичко се радвайте. В тях е красотата на живота. Хранете очите си с красиви образи. Всички направете упражнението, за да придобиете нещо. Резултатът ще бъде малък, но ценен. Ръцете си може да миете с сапун, но лицето си миете без сапун. Тайна молитва Беседата с на учителя пред общия окултен клас – на 5 април 1933 г. София